Abilități de comunicare Autor, Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Partea a doua, capitolul 4 Cum să țineți minte numele oamenilor? Pentru fiecare om, numele lui este sunetul cel mai plăcut din lume, considerând că acesta îl reprezintă perfect. Studiile arată că oamenii ascultă cu atenție orice propoziție care urmează rostirii numelui lor. Cei mai mulți dintre noi nu ne amintim numele oamenilor de la prima întâlnire cu ei. Asta se întâmplă pentru că suntem prea preocupați de impresia pe care o facem noi înșine și atunci nici măcar nu auzim numele persoanei respective. Nu uităm numele, de fapt nu-l auzim. Iată trei pași pentru dezvoltarea unei bune țineri de minte. Pasul 1. Repetați numele Când sunteți prezentat unei persoane necunoscute, rostiți-i numele de două ori cu glas tare, ca să fiți siguri că l-ați auzit corect și totodată să-l memorați. Dacă v-a fost prezentată Suzana, spuneți Suzana! Mă bucur de cunoștință, Suzana! Dacă este un nume mai rar, rugați persoana respectivă să-l spună pe litere, ceea ce vă va da și mai mult răgaz ca să vi le întipăriți în minte. Pasul numărul 2. Asociați numele cu un obiect. Numele sunt greu de ținut minte pentru că ele nu sunt obiecte concrete pe care mintea să și le poată imagina. Pentru a vă aminti numele unei persoane, creați-vă în minte o imagine pe care aceasta vă evocă. De exemplu, Barbara sună ca barbred wire, adică sârmă ghimpată. Jack sună ca un car jack, adică cric de mașină. Pentru John, amintiți-vă un closet. John înseamnă toaletă, closet. Și pentru Kathy, o pisică. Cat. Pasul numărul 3. Inventați o scenă ridicolă. Apoi imaginați-vă un obiect care interacționează într-un mod ridicol cu o trăsătură proeminentă a persoanei respective. De exemplu, dacă Barbara are un nas de o mărime neobișnuită, imaginați-vă că are o sârmă ghimpată în nas și că o plimbați ținându-o de ea. Dacă Jack are o bărbie proeminentă, imaginați-vă că sub ea este un cric care o ridică. Dacă John, așa cum am spus John, înseamnă toaletă sau closet, are chelie deasupra frunții. Imaginați-vă că poartă pe cap un vas de closet, așa cum un cowboy ar purta o pălărie când călărește prin ferma lui. Dacă Cathy, de la Cat pisică, are în urechi trei găuri pentru cercei, imaginați-vă e o pisică agățată cu ghearele de urechile ei. Secretul este următorul. Cu cât scena e mai ridicolă, cu atât mai ușor veți ține minte numele. Vă invit să facem un rezumat a lucrurilor pe care le-am învățat până acum. Metoda numărul 1. Cum să faceți complimente sincere Complimentați comportamentul, înfățișarea sau bunurile unei persoane. Spuneți ce vă place și de ce vă place. Începeți cu numele persoanei. Dacă cineva vă face un compliment, acceptați-l mulțumiți și explicați de ce sunteți recunoscători pentru compliment. Metoda numărul 2. Cum să ascultați efectiv. Folosiți ascultarea activă. Reformulați spusele persoane și retransmiteți-le, adresându-vă direct. Nu întrerupeți interlocutorul. Nu schimbați subiectul. Lăsați persoana să termine ce are de spus. Folosiți încurajări minime. Metoda numărul 3 Cum să spuneți mulțumesc? Rostiți mulțumirile clar și răspicat. Priviți și atingeți persoana cărei ai mulțumiți. Adresați-vă persoanei pe nume. Trimiteți un bilet scris de mulțumire. Metoda numărul 4 Cum să țineți minte numele oamenilor? Repetați numele. Transformați numele într-un obiect. Imaginați-vă obiectul interacționând într-o situație ridicolă cu trăsătura cea mai proeminentă a persoanei. Urmează partea a treia. Cum să fiți buni interlocutori?